Nu vill jag gärna få lite inspelning också från, från Sverigekanalens kanal 1 här. Så att jag har någon referens. Så att jag inte bara ska spela upp utan du ska också spela in. Och du ska inte dela upp det alls så. Så att vi har haft... Eh, men nu... Ja det kanske berodde här på att... Ja det kan inte ha varit något avbrott på internetuppkopplingen. För jag kom in på Sveriges Radios hemsida till exempel förut. När vi hade tappat bort kontakter med kanalerna här. Dåa är mod jag anslutten till internet. Man ut tryckt jag in här kabel för till telefondosan här som hade verkar inte taglitet ut. Vi tappade kontakten igen med eh kanal kanal 1 är vi där. Jag spelar upp och spela in. Det måste ha flera inspelningar. Det är smått kaotiskt här faktiskt då vi ska ändra tiden men det är att det tar vi ska dra tillbaka klockan här. Jag har en klocka i min mobil och det är ett det är mikrovågsugnar och videoapparater och klockor lite överallt faktiskt här runt omkring mig så det blir mycket jobb med det. Men nu spelar vi åtterigen här. Vi tappar alltså kontakten med kanal 1 och 2 förut och när dåföreningen serverar också va. Och på telefonen har åt igen gått sönder så felan mellan gäller där. Ja. Vad ja, är det kul när det håller på så här? Det räcker inte med massa konstigheter med tekniska problem som som jag fick lösa i läcken här med mikrofoner och konstigheter och koppla om och så. Ja, jag väntar så kommer vi ringa upp Jo Lindberg och fråga om han vill ta över sändningstiden vi ska i alla fall meddela sen när vi kommer ut på Stockholms när då att vi kommer att lägga ner helt det hålet inte ens den lilla halvtimen blir kvar Men nu har vi kontakt i alla fall med kanal 1 och vi har även kontakt fick starta om kanal 2 vad det väl vi har ju två winamp som är igång på C datorn kanal 1 ja och kanal 2 då vi winampen som nummer 2 som kör 3 extra 4 extra va och sen har vi anslutet nummer 5 den där föreningen som också är aktiv i an här och sen när vi är borta från Stockholms närradio så kommer jag lägga in trotvis en specialkanal som kommer heta 5C som ska bara köras från se jag datorn. Med det här avbrotten som har varit nu så vet jag inte riktigt hur mycket som blev inspelat utav det jag pratade om eller är det många som hörde någonting om det blev bort kopplat och så och allt det jag pratade för ett här oj oj. Det är mycket konstigt det faktiskt. Köpstripan kunde vi inte se härde på Sverigekanalen eh, på inloggad på Skype. <hör> <hör> Igår var ju då IP-telefonen död så att säga och felameld och idag så hade vi en kopplingston och som vi även kunde lägga ut i sändning men <hör> IP-telefonen har återigen gått sönder faktiskt den är stendöd faktiskt den får inte någon kopplingston på den och vi i Skype är bortkopplad också. portafolknu försvann också i veckan men kom tillbaka och mini.nu där fick jag inte komma in hade inte tillstånd att komma in på den servern vi kan ju se att logga ut här från vi kan ju se jag hade tältset också som faktiskt fungerade att prata i om man vill det men det är dålig medhörning där Och eh, jag har inte fått någon förhandsinformation men kunde se nu på Sveriges radios hemsida att man eh, ska ändra klockan i natt det är. Det. För nästa höst jag har ju nämligen kommit in i det kommer vi in i november månad. Och då kan det inte vara sommartid utan det är i natt som det sker den den sista hade den sista. Ja men så blir det väl vad den sista Nästa helg har vi kommit in i november. Jag skulle säga mini.nu. Ja, där har vi mini.nu, ja. Vi har ju stadsnittet. Stadsnittet heter numera... Nej, just det. You don't have permission to access. Det blir ju något fel där, så att... De här kartadresserna som vi skapade för mini.nu, de kan vi ju glömma tills vidare. För att mini.nu finns inte... Man kommer att ha ingen åtkomst där, men... Korta.nu gäller i alla fall igen och eh, korturl.com fungerar också. Alla kanaler finns på kortadresser där som är publicerat nu också. Korturl.com, ja, snedsträck. Men korta.nu är i alla fall tillbaka igen men inte minipunktnu, de kan vi glömma. Och IP-telefonen har havererat faktiskt. Och kanalerna försvann här och internetuppkopplingen, men jag tryckte in några kablar också i telefondosen här. Det är lite konstigt heter här. Ja. Och inspelningen har avbrutits, men har har jag startat upp manuellt. Det har ju alltså ramma radio var som man kan schemalägga. Det är väldigt bra. Det går att schemalägga helt enkelt med olika kanaler och sånt. Man kan lägga in serveradresser och lägga till stationer och sånt men när det kommer upp stora fönster som man måste plocka bort hela tiden då är det inte lika kul måste jag säga Jag kan höra lite grann på B-datan här. Alltså om det är från C-datan att jag justa på eh tyckte jag tappade bort kanal 1 där men den är tillbaka. Ja, det blev tillfälligt avbrott där va. Ja, det jag måste spela in också nämligen. Det kan inte bara prata här, det måste bli inspelat också. Ja, det spelas in där, ja. Fast det var det annahållan i inspelningen på be datorn och där försvann det tydligen och bröts. Börja Börje, börje en Sander ringer faktiskt in till Geordienberg och pratar lite minnen om jag, jag, jag hade spelar in på kanal 10. Eh uh, Börje Sander är långt över 80 år, men han sände ju när radio på Stockholms närradio på 1980-talet då under 5 år. Så sände ju då fram Sexpartiet i Stockholm närradioprogram hade då en liten halvtimme på ja så där onsdag onsdag kväll och så gick det i repris också sen på torsdag morgon till exempel då va. Men man hade också eh, fa faktiskt eh, man hade också inför vad det här 85 eh under en ganska lång period också nattsändningar som blev populära med häftiga poplåtar från radionordtiden och så vidare. Det var så att det blev ganska populärt det där och framförallt de här telefon Telefonprogrammen när man kunde ringa in Det blev väldigt populärt Nu ringer början Sander in Han har väl ringt några få gånger faktiskt Och jag har ju också pratat med honom en gång här från Långsyttan Men ingen inspelning Ganska långt samtal på flera timmar Han pratade i gamla minnen Från när han sände närradio För Framstegspartiet va lämnade han det hela när de gick ihop med BSS och bildade Sverigepartiet. Vi har några minuter kvar igen. Vi kommer ut på Stockholms närradio här och det har varit en hel del tekniskt strul måste jag säga. Det räcker inte med allt strul som har varit i veckan och ingen IP-telefon har vi heller. Men vi drar igång här lite häftig musik och så kommer jag tillbaks igen när vi är ute på Stockholms närradio eftersom vi kommer att avveckla den verksamheten från och med första december. Det blir ganska tråkigt besked att lämna men vi kanske ska ringa upp Göran Lindberg också och prata med honom. är den eh, oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet med Jallarhornets Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson som sänder det här på Stockholms närradio den 25, 25 oktober 2014 och klockorna ska tillbaka här på natten en timme tackar så mycket för det byråkratsvin nere i Bryssel hålla på och tjafse med klockorna har varit enormt mycket tekniskt strul här. IP-telefonen är trasig och karpstripen hörde inte av sig och internetuppkopplingen bröt så inspelningarna bröt så vi tappar bort alla kanaler och allting här va. Vi kan inte ringa upp i Ölinberg heller men Vi uh, måste alltså meddela följande då att Jallar uh, Jallar honet har ingen anknytning längre till Stockholm. Vi har ingen verksamhet nere i Stockholm längre utan vi finns uppe i Dalarna. Och vi kommer tyvärr att avveckla och lägga ner vår närråde verksamhet som vi har haft i över 26 år. Vi har ju bara kvar en liten halvtimme här mellan 18.00 till 18.30. Det är vår tidigare sändningstekniker Jörn Lindberg som har tagit över vår sändningstid gamla som vi hade tidigare mellan 17.00 till 18.00 när han kör radiofrekventa. Och den här lilla halvtimmen som vi har nu, mellan 18 och 18 och 30, den kommer att själva sändningstiden är avbokad hos Anders Hultman på Närhållande Föreningen från och med december månad. Så att äh, vi hänvisar helt och hållet till internet och vår webbradestation som är den registrerad hos myndigheten för Radio och TV i Stockholm med mig som ansvarig utgivare, alltså Sverigekanalen. Ni kan göra som mer än 13000 besökare och lyssnare besök oss på svergekanaden.com eller gialarehonet.tk Det går bra att söka på gialarehonet och går bra att söka på svergekanaden också så får ni upp Så tiden är avbokad och vi har fått fakturor här det kommer ytterligare en faktura för sista kvartalet Första kvartalet 2014 hade vi en sändningstid mellan 17 till 18:30. Då så gick vi ner från mars månad till bara 30 minuter och då blir det 158 kr plus 85 kr för förbindelseavgiften. Eh, kvartalen blir 238 kr, men det som avgör att vi nu kommer att lägga ner våran närradio i Stockholms närradio 88 MHz efter mer än 26 år är den ganska stora avgiften för sändare och frekvensavgiften på återna 73 kr och det här får vi avbetala. Vi får gärna stödjas ekonomiskt också. Vi kommer att behålla sändningstillståndet för Stockholms närradio men vi kommer troligtvis inte att använda sändningstillståndet mera. Och vi finns inte heller kvar i Stockholm alls med någon verksamhet utan gallerhonet finns endast uppe i dalarna nu mera. Så från och med december månad så ska inte det inte komma ut någon sändning klockan 18. Och om inte Jörn Lindberg vill sända klockan 18.00 så kommer det bli en programslinga om ingen annan förening tar över. Då tackar vi för oss där och eh, vi finns alltså på sverigekanalen.com. Och gällarehonet.ek, det går bra att söka på det. Ni hittar oss och det är tusentals besökare och lyssnare från olika länder och så. Men vi ska ju betala det här nu i alla fall och betala och delbetala. Och då har vi ett plushyrokonto som är 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1. Alltså plushyrokontot är 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1. 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1 ett. Och eh jag kommer strax tillbaka också. Ja, men är det här det modernörda på sista gången på hela jenten att träffa WhatsApp. WhatsApp hon tog bort dit den tjänsten som jag hade i käften. Så det är helt ren gjort det klart nu då, vet du. Men det ska ju betalas i alla fall då av plusundersökningen. Och det var ju jobbigt att sitta ner i den där soffan och halvsova också i timmar. Och vänta på bussen hem till Långsötan som går över husbesoken. Låter det bra höja på fördrängningssignalen. IP-telefonerna har återigen gått sönder och vi tappade bort alla kanaler och internetuppkopplingen försvann och så vidare. Så att det var rätt kul här. Det räcker inte med all strul som har varit i veckan. Glöm inte bort att ändra på klockan heller här i natt. Faktiskt. Ja, jag minns ju mycket från när och dumstid. Jag började ju på Studio 88 där på Gottlandsgatan. Den lades ju ner. Jag tror det var i slutet på 89 som den lades ner, va? Och vi började ju då under en period sedan där från Geo Lindbergs Studio Frekventa. Med ett undantag, en nattsändning, så var det ju då förinspelade på kassettband. Men sen tror jag det var från... Jo, december 1990, tror jag det var, så kom gubbar, ja, de kopplade in telefonledningar och grejer i väggen, satt upp en brun inkopplingslåda och grejer där och gjorde mätningar och grejer med kaknästornet där och kopplade in Studio 36. Jag har kvar det här lilla bruna låda med nyckel och allting. Man skulle ringa till radedriftscentralen Kaknäs också telefonnummer bla bla bla. Och lite lampa som skulle lysa också men det gick ju sönder en gång. Det tog bara 3 månader förra månad att byta ut den här lilla diodlampan faktiskt när man man kunde se den var ute ur sändning. Och det finns bilder också från den gamla studion. Sen var det nästan 4 år då studio 36 och uh, så lämnade jag jag jag är ju helt Stockholm och bodde i Uppsala också ett tag. Långt ut på landsbygden i Almunge där som tre mil öster om Uppsala totalfiasko med en kvinna och sen bodde jag ju sen i Märsta i 16 år fast det var ju inte heller inom Stockholms kommun det var inom Stockholms len visserligen jag kan ju inte ringa upp Geo Lindberg för telefonen har gått sönder igen här nu, men om Geo Lindberg hör det här, och det gör han väl, så kan man ju ställa sig frågan om Geo Lindberg vill utöka sin sändningstid på lördagarna även mellan 18.00 till 18.30 men det kommer att kosta då ungefär 485 kronor blir det väl kanske va ja någonting sånt blir det väl och Georg Lindberg får också vara med och betala sändare och frekvensavgiften på 873 kronor som är likadant för alla föreningar oavsett sändningstid men vi kommer ju ha ett sändningstillstånd va. Men eh, själva sändningstiden avbokas då. Det är bara en liten halvtimme vi har här 18.00 till 18.30. Och inspelningen är bröd så kanalerna försvann och allting och jag fick starta om servrar och mycket konstigheter här idag faktiskt måste jag säga på sändningen och inte bara inte kom Karpstrypa med heller. Och ingen telefon fungerar heller här. Och så ska vi ändra på klockorna här också. Det är kanske tio klockor som ska ändras här. Men vi får i alla fall tillbaka vår normaltid. Klockan ska ju tillbaka sen en timme va. Det är de här byråkraterna nere i Bryssel som har bestämt det här. Det här tjafset med klockorna har hållit på nu sen 1980 va. Och att man ändrar på tiden helt enkelt. En sak som jag berättade här som jag inte vet om det blev inspelat eller inte. Vi tappade kontakten med alla kanaler ett tag här eller alla servrar och Mycket konstigheter var det här tekniskt. Men jag är i alla fall färdig i munnen som säga och ren och fin och inga tandsten och Jag sa i alla fall det att man ska inte vänta ett helt år på tandläkaren utan man måste gå mycket oftare och tätare och om det finns tandsten så ska det tas bort och så blir det inga hål va och så ska man sluta dricka massa läsk och sånt. Jo, vi hade ju en kvinna här som flyttade från Långsätan till Skärnsund, Ingela Ek. Hon har en sjukdom då som heter MS. Några vissa dagar är hon lite bättre och vissa dagar är hon lite sämre och så. Hon var faktiskt nere i Stockholm här och blev bjuden av sin dotter med en konsert med Orup vi gick var det blev så sent då så hon hade ett hotellrum på natten hon tog en bild ner på gatan från hotellrummet men sen åkte hon upp till Skärnsund igen som bor i Skärnsund där på Klackvägen och jag cyklade förbi henne ju samlas Klacklandet är ju ett område med en stor andel fritidshus men det är väl en del permanentboende som ligger nära Skönkrykken. Jag var nere vid en badstrand där också det blåste väldigt häftigt men det var varmt i alla fall. Men Jag känner sig här på terapibloggen som hon har att hon fick faktiskt en närkontakt med en varg. Espiritspor har ju hade vi en vargattack som dödade får också för några veckor sedan och för några dagar sen blev det väl så såg hon en varg cirka 50 meter norr om tomgränsen ute på ett odlingsfält där Hon kunde tvätta sina fänsor innan bonden är färdig för det dammar så frökt han svårt men han är ju klar men vargen smög förbi där alltså cirka 50 meter utanför tomtgränsen. Så att det finns ett okänt antal vargar som rör sig i de här områdena helt enkelt. Och jag är då färdig och ren rengjorde munnen och sånt här och ska inte ner till Hedemora för i maj månad på kontrollen i finns åt tandsten och det det var åsade då helt enkelt att åsa. Jobbade ju då på vårdcentralen i Långsjötan som tandhygist. Men dessvärre blev det ju så när jag kom upp till Långsjötan snart snart 3 år sen den 29 oktober 2011. Även om skylten var kvar så var det faktiskt redan nedlagt folktandvården var nedlagd i Långsjötan. Och det berodde helt enkelt på att den gamle mannen då, den gamle tandläkaren, gick i pension. Och det fanns ingen som kunde ersätta honom och Åsa. Han var för tandsköterska också, men Åsa var ju då tandrygist här uppe. Och sen fick Åsa söka ett nytt jobb istället för landstingsägda vårdcentralen. När hon jobbade som tandrygist och sökade jobb på Sveaparkens tandlekarklinik, va? Vi besökte parken i Hedemora. Det var hon som rengjorde mig och det var inte så mycket tansh genom rengöra göra faktiskt, men det var ju jobbiga bussresor va och framförallt så var det ju nästan ja det var mer än 2 timmar att vänta på bussen tillbaka till Långsjutton. Och stöd oss gärna ekonomiskt då för det det är fakturor här från närre föreningen som kommer att avbetalas här under vintern 2014-2015. Och då kommer ta ett tag att bli klar med de här. Plus girkontot är 634 252-1. Alltså 634 252-1 och betalningsportalen är Gunnar Andersson. Och det är jag också som har ansvar i utgivare. Vi tackar i Jölinberg för ställningen från Rode Frequenta. Och jag kände också igen rösten på en som ringde in där tidigare. Nu kan vi inte ringa upp här på Geo här för vi har ingen telefon som fungerar för den har havererat igen och sen har vi tappat kontakten med kanaler och inspelningar har avbrutits och grejer så att det var ganska så kul här eh, tekniskt sett. Faktiskt. Men nu ska kanalerna fungera igen. Vi har ju skapat flera nya kanaler och extra kanaler och sånt. Faktiskt. Man eh ja, det är dags att säga farväl snart för alla som lyssnar på Stockholms Närradio bland bönutropen och kyrkorna och massa främmande språk som inte man fattar ett ordet av så det är inte det är inte nog med att man tagit över delar utav utav våra förorter alltså de har tagit över närradion i Sverige med bönutrop på annat annat elände. Så det är bara att vänta på en bekräftelse här från Andersult om att sändningstiden på lördagarna klockan 18 till 18.30 är avbokad. Och vi fint att använda det här sändningstillståndet som finns i någon framtid utan vi hänvisar helt och hållet till internet och våran webbradiostation Sverige kanalen. Jag tänker inte bläddra fram här men det var ju en ökning på 33 dagar i alla fall på 71 lyssnare. När det gäller kanal 1. Jag kan även se en del som lyssnar också på andra kanaler som vi har som går från olika datorer och extra kanaler som finns som är igång vissa tider också. Om ni går in på svärkanalen.com/nyheter så kan ni faktiskt se en del saker som vi säljer. Även CD-skivor och mycket annat är slutsålt va. Så finns ju en del böcker till exempel och även tröjor och och annat. svärkanalen.com/nyheter på svakenrollen.com så kan man skävtart lyssna på våra kanaler. Det är kanal ett man hör automatiskt där. Den så startar av sig själv. Men det finns också flera andra här spelare som man kan lyssna på. Om man stänger av kanal ett som kommer igång utav sig själv där så kan man trycka in play-knappen och lyssna på en stor mängd andra stationer och norska poliser och radiomamörer i USA och mycket annat. Eh Och countrymusik och olika musikstilar som finns kan man lyssna på. Det finns också på TuneIn.com på Sverigkanalen kanal 1 och Sverigkanalen kanal 5. Det går bra att gå in på TuneIn.com och så skriver man in bara i sökfältet där Sverigkanalen. Det är väl fortfarande så att kanal 4 inte vill fungera men kanal 1 och kanal 5 fungerar där. Och klockan ska dras tillbaks också. Så att om allt går som det ska så kommer vi att upphöra från och med december månad. Och då tackar vi för oss efter över 26 år på Stockholms närradio. Det var ett väldigt brummande på Jörn Lindbergs sändning också över internet. Men det var tydligen inget fel hos honom. Utan det var någonting annat som krånglade. Och ljudkvaliteten när det gäller webbradion för Stockholms närradio. 88 MHz den är ju ganska dålig. Det låter helt tänkt ganska dåligt. Men jag tycker faktiskt att det låter ganska bra just nu faktiskt. Eh, men det går ju att jämföra med den riktiga kvaliteten när man har en egen server så att säga. Det håller en begränsad ljudkvalitet. Och jag jag har kopplat in också här nu två stycken dubbelkassettäck som kan anslutas och komma in i en dator här och komma även ut i live-sändning eller spelas in och ska väl återigen börja föröver en del kassettband här det är en otroliga mängder med kassetter det är en del plastlådor som är djupa som det får plats med en otrolig massa kassetter i det är alltså lådor här kartonger och plastlådor lite överallt med tror inte visst är det flera tusen med kassettband en hel del av de här kassetterna är gamla inspelningar från Stockholms närradio. Jag vet att det finns kassetter här med Lennart Kramer till exempel för 1980. Och jag började inte lyssna riktigt på Stockholms närradio förrän det blev de här skandalerna med Roffe Pettersson, Öppet forum. Och jag kunde ju självklart varken lyssna eller spela in alla program som var. Jag hade ju ett hårt arbete på järnvägen också. Jag jobbade ju När jag var människa ligger det och sover helt enkelt. Jag fick börja jobba 4 och 5 på morgonen och sen blev det nätter va, så att det var skiftarbete och sånt. Det fanns ingen möjlighet att lyssna och spela in alla möjliga program och nattsändningar och sånt utan man missade mycket. Jag hade spelat in en hel del eh, sändningar på rullband också, men när rullbandspelaren gick sönder så slängdes de här eh, cirka 65 stycken rullband. Och jag hade ingen kontakt med Jörn Lindberg då. Men man hade kunnat tänka att föra över de här rullbanden som var. För där var det mycket inspelningar från nattsändningar och annat faktiskt som slängdes tyvärr alltså. Och vedret här uppe i Dalarna har inte varit något vidare alls här. Och jag var ute och svängt i min låda här. Det var regna också. Fick en katalog från käll.com också nere i i Malmö. Jag är ju försvarsminister också nu som kommer från Socialdemokraterna i Bårdäng. Peter Hördekvist och när jag bodde i Seter också i några år där så spelade jag in en del på kassettband. Jag hade totalt två olika lägenheter där i Seter i Siggebo. Lägenhet nummer två blev ganska bra för i köket kunde man få in Och en kassettradioapparat kunde man få in med en antenn och en liten trådantenn i köket där. Där fick man alltså en perfekt mottagning från närråden i Falun. Och en perfekt mottagning från närråden i Bålänge. Sen i vardagsrummet var det lite värre att få in Radio Norberg faktiskt. Det var lite, lite brusigt var det. Framförallt när det regnade ute så var det sämre mottagning. Man fick aldrig någon riktigt perfekt mottagning för Roger Norberg utan det var inte halv halv dåligt faktiskt. Men för alla som har internetuppkoppling och sånt så är det ingen fara med det här utan vi hörs ju naturligtvis på Sverigekanalen så webbradio istället. Eh så att det är bara en liten halvtimme som försvinner på Stockholms närradio här. Men det här håll på nu sen juli då 1988 där vi började med en nattsändning och sen fick vi en sändningstid som var söndagar 9.00 till 9.30. Men sen skulle vi faktiskt från 1990 tror jag det var få börja sända på lördagar istället faktiskt mellan klockan 17.00 till 17.30. Då hette vi inte Jallarehornet då utan vi hette Patriotiska Kultur- och Musikföreningen. Problemet var ju att Maria-kyrkan hade ju tidigare sändt på dörrdagarna 17.30 till 18.00 men lagt ner det och så var det alldeles tyst där. Och på ett möte med när närrådetföreningen så påtalade jag detta att Radio Maria, alltså kyrkan, hade upphört att sända och att Radio PKMF ville gärna ha den där tiden. Men eftersom tiden var bokad för Maria-kyrkan så tog det ett halvår innan Radio PKMF också kunde förvat tiden 17:30 till 18. Det blev en hel timme. Och från sommaren 1994 när Roddy PKMFF efter ett uppehåll på några månader kom tillbaka så gör Linberg studio så blev det då sändningstiden 17:00 till 18:30. 17 till 18, 17 -18 är ju Gör Linberg som har tagit över de mer rolliga frekventa och vi kommer att upphöra med den här halvtimmen 18 till 18:30 från och med december månad. Jag ska säga också att Patriotiska kultur- och musikföreningen bytte ju namn 1997 till just kulturföreningen Jallarhornet. Men det fanns ju alltså en kulturförening i Stockholm och i Göteborg som hette kulturföreningen Jallarhornet. Och det var så att efter bråken i det gamla Sverigepartiet så skulle man så småningom att bilda ett nytt parti då, som sedan skulle komma att heta Sverigedemokraterna. Men i väntan på det nya partiet då så bildar man en kulturförening i Stockholm och en i Göteborg och började sända närradio så att det finns två stycken inspelningar från Gyllarhornets närradiosändning nere i Göteborg faktiskt med Anders Larstöm och Leif Eriksson och några till. De hade en de hade två sändningar i Göteborg. Den första sändningen var just på lördagar faktiskt mellan 18 till 18.30 och en repris på tisdagar tror jag det var. Eh kanske mellan 9:00 och 9.30. Eh men sen började ju då Sverigedemokraterna sända i Stockholms Närradio. Jag tror det var 89. Och Sverigedemokraterna nere i Göteborg Borg började också sända närradio i Göteborg. Men det då man sen ner när man fortsatte sända i Stockholms Närradio. Och sen försvann kulturföreningen Jallehornet i Stockholms närradio. Och kulturföreningen Jallehornet försvann också i Göteborgs närradio. Jallehornet kom tillbaka i till Stockholms närradio i och med att patriotiska kulturmusikföreningen bytte namn till just Jallehornet 1997 var det ju. Så att i förr så tackar för oss här inte bara för dagens lilla halvtimme utan så småningom så får vi faktiskt upphöra med de här närådesändningarna helt och hållet. Eh. Vi får väl ta kontakt med Joel Lindberg här så småningom om vi får en telefon som fungerar och fråga i fall han vill ta över sändningstiden. Mellan 18 till 18.30 på lördagarna. Jo men i december månad så kommer vi att upphöra helt enkelt med nära den här den här lilla halvtimmen som är kvar. Mycket konstigheter har det varit här nu och telefonen gick sönder igen. Fast den fungerade tidigare här trasig igår och alla kanaler försvann och internetuppkopplingen bröts och inspelningarna bröts. Och det är rätt kul faktiskt när det håller på så här. Karpstripa dök inte upp på Skype heller idag som han hade lovat. Ehm, jag ska prata lite till här men sen blir det lite musik innan programslingan med piano och klinket kommer igång. Så varför IP-telefonen inte vill fungera, det kan jag inte förstå faktiskt. Man den är död så att säga, det finns ingen kopplingston. Och klockorna skall ändras tillbaka en timme här. Det är faktiskt väldigt bra att vi får en normal tid som ni heter. Och vädret har varit mycket dåligt här och det regnade faktiskt då även nu när jag körde min låda här utanför. Jag måste nämligen gå ner till den lådan utanför här. Det har jag inte varit med om tidigare i livet. Eh uh, så till alla höronet har ju lämnat Stockholm helt och hållet och finns bara här uppe i Dalarna och vi kommer att lämna Stockholm snarare då också i december. Vi kommer nu om några minuter lämna Stockholm snarare då också. Inte till någon till någon fredning utan på Gramslingan. Jag väntar på en bekräftelse från Anders Hultman om en avbokad sändningstid från mellandecember månad och vi har här nu några fakturor som ska betalas som sagt var och vi har då ett plus Girokonto som är 634 5 2 sträck 1 6 3 4 2 5 2 sträck 1 Vi lyssnar på lite musik med Evert Sandin vi Kommer tillbaka nästa lördag 18.00 till 18.30 Och önskar er en trevlig fortsatt lördagskväll Trevlig nordisk helg Och glöm inte att ändra på klockorna Och tiden här också nu Så vi drar upp Evert Ljusberg Och så kopplar vi bort min mikrofon hans föritiva har varit Gunnar Andersson Jalla hornet säger ausch wieder hören bye bye baby O je så jag och tack Eva tur att Eva så upp till nokor och se brakar sprott eftere så all dem mm. tal från brud och är och Eva askli kan ni förstå, och sen inte fanns än dammot kvar så fick vi kaffe vanno. Och när nå. vi sen har fått riktig kaffe i dop, det bara de så törstonke där vi ta en resmors skulle vi en långdanslåt. Ja, är vart en riktig vit. Maskonkerito dit. Eva hej, Eva dalpolket. Hva tur at mens, ja, vassa med Eva polska, Eva vals Eva inge sorger alls Og fiolar sjøng en jespes lek Og køller bare skrek Vi tjängor vid ju oma stangs fester öste så på vant i väster var vi ska ju vi turister att vi är en duktig by och själveorna vi gör alltid opa borde fjonusik och sång till opa ser vi en riktig underfest marsider och går mortetim och ör hör spel man när dem stämmer fjolar fasta tar då tid den står og alltid skruvar Og lyssnar och klæmmer og vrid Men kull og klæder Stånje, mav og løv og blomster i krans For nu så ska å resas Og sen så skar vi dans Og stånje tog denne vikk i berget Får den måne og få toppen smørja Får å ha jo sittet oppe regn og til blåst og til sol och sen sa för dig vad det all så klassa borr det gnar uppe le kolosse inna vi är klara för det gå och stå där med flagga och fiol ja nu kom den både beckman björkt och tore och edin och klockerns saknes inte och anna och gudens Men men går våran knuten dem förstår så tar en säp och tamborre önskar att flaskan var den världsa djig. Dixell leta karrar kan lyft nå rödol. Se ska korrekt reslidta för upp vår